«Нічого не жалкуйте», – підмовляв тільки Тарас. «Не вважали козаки на чорнобривих, білоперсих панянок білолицих. При самих вівтарях навіть не мали вони зарятуватись. Запалював Тарас його у купі з вівтарями». Не одна здіймала з полум'я до неба білі, як сніг, руки, шалібно гукаючи, що, здається, земля здригнулася б і травам степом схилилася б додолу від живого жалю. Але не вважали ані на що, запеклі козаки, а підіймаючи списами по улицях малих їх дітей, шпурляли до їх же таки у полум'я. «Оце вам, вражі ляхи!» Поминки по Остапові, промовляв Тарас, і отакі поминки по Остапові справляв він у кожному селі. Поки ляцьке панове орудерство не вважило, що вчинки Тарасові завважили більш, аніж звичне розбишатство. Та тому ж таки самому Потоцькому приручилось п'ятьма полками притьмом піймати Тараса. Тиждень утікали козаки небитими шляхами від жодного наздогону. Ледве перемоглись коні, чим душ летючі, та таки вихопили козаків з лиха. Але ж і Потоцький цим разом варт був, прирученого на йому діла. Настиг він козаків на березі Дністрому, де Бульба обібрав собі на відпочинок покинений зруйнований гард. У березі Дністровому, гад самісінькою кручею, видко було від того гарду бурти колишнього валу та кучугури зруйнованого муру. Побита цегла та усякий мусор слали по тій кручі тім'я, що от-от зірветься й загуде від тіля у Дністер, озденьки обома сторонами. Що припадали до степу, коронний гетьман Потоцький обліг козаків. Чотири дні билися козаки, даючи оціч камінням та цеглою, але витребили запаси козаки. Не змагала вже й сила... Та й врешті поклав Тарас пронизатись крізь лецькі лави, і, може, ще раз вслугували б їм прудкі коні незрадливі. Якось у самому бізі зупинив Тарас коня, гукнувши. «Стривай, хлопці!» – загубив люльку з тютюном. «Не хочу, щоб люлька дісталась триклятим ляхом!» Та й нахилився, став шукати у траві люльку невідлучну його товаришкою на морі, і на суходолі, дома та й у дорозі. А тим часом набігла з ляхів та й схопила його за підмісні плечі. Скинувся був він усім тілом, але ні, не посипались додолу ні б груші, як перевибувало. Гайдуки, що захопили його, ех, старість, не радість! Промовив він, та й заплакав старий місний козарлюга. Але невинна старість, сила замогли силу. Трохи не сорок чоловіка повисло йому на руках та ногах. А що, підіймалась гава у калляхи. Триває же, тепер треба пригадати, якою б його старого пса честю впанувати. Та й присудили... З гетьманського зволення спалити живцем усіх навіч. Тут аж стояло усохле дерево, що верховину розбило йому грімом, припнули його залізними ланцюгами до стовбура, а руки цвяхами прибили. Та щоб звідусіль було видко козака, підняли його вище та й зачали класти під дерево костер». Але не на костер дивився Тарас. Мавсь він на думці не про багаття, що прилагоджувалось його спекти, а пильнував він бідолаха на той край, де давали козаки оціль ляхам. Йому з високости усе було видко, як на долоні». «Займайте, хлопці, займайте, хоччі, Гукав він на козаків. «Займайте гірку! Ген за лісом! Туди вони не доступлять!» Але вітер не домчав козакам його слів. «От загинуть ні за що!» Казав він несамовито, та й поглянув низом, де лискав течичі Дністер. З радости козацькі очі аж засяли. Він приздрів, що з-за куща... Витнулось чотири човни гузами. Зібрав Тарас всю силу свого голоса та й гукнув гучно на козаків. «Гей, хлопці, до берега привертайте до берега, та спускайте шляшком собі по-під горою, у березі стоять човни, та усі забирайте, щоб не було наздогону. Цим разом вітер дмухнув з іншого краю та й домчав річ бульбину козакам. Але за таку пораду туж дано йому такого бебаха, обухом по голові, що аж світ йому пішов перевертати».